Úgy döntöttem, hogy úgy indítom a podcastemet. Ehhez feléleztem a blog.ai ot Mivel nem mondhatom el senkinek, így elmondom, hát mindenkinek. Az elmúlt négy napban, három éjszaka. Kedves barátomnak segítettem összerakni nem látóként használt eszközeit. Régi számítógépről költöztünk át újra a telefonjára, optimalizáltunk újabb és újabb eszközöket. És mondhatni sűvefővel együtt voltunk, csak erre fókuszáltam. Viszont a kedvese, ő csak a vírusra fokuszált. És minden alkalmat megragadott, hogy ezt tudtunk róla, hogy informáljon. Négy napon keresztül folyamatosan a vírus jelen volt az életemben. Nyilván ez érkezett hozzám az online térben is azonnal, tehát mivel amire hangolva, hogy ez jön, az érkezik. Tehát vírusra vagyok hangolva, a vírus érkezik minden formában. És ma már reggel ébredve érzem is belső hőt, levertséget, szárazór. Így működik ez. Félelem pánik. Jaj, meg tegrab. Az új helyen, ahol átmasztultam. Szintén végighallgattam a híradót. És ez nem az az energia, amire szükségem van. Továbbra is él a természet. Pontosabban most élet, tavasz van. Minden figyelmünket, ez kéne Az otthonunk, a környezetünk természet, az élet. Amúgy is ez a 20-as év keleti filozófiák szerint, ami ugye sokkal ősibb alapokra emlékszik, mint a Európa, vagy a Netán az Egyesült Államok beli. Tehát a keleti kultúrákban egyértelműen őrzik a hagyományát az évek energiájának dinamikájának megismerése, feltérképezése, tudatos, tudatos hozzáállás, stb. A kínai asztrológia az egy nagyon jó nyelva ahhoz, hogy ennek a hagyományát közérhető nyelvre lefordítsa. A patkány, patkány, év. amely a 12 ciklusnak az első fázisa, az első ciklusa, az én, az egyén, az otthon maradás, a befele figyelés, most kiváló alkalmunk van. És ugye ezen a fizikai síkon természetben, természettel együtt élő, együtt lények vagyunk, minél jobban elszigeteljük magunkat, annál betegebbek vagyunk, annál gyengébbek vagyunk, minél inkább kapcsolódunk a természethez, annál inkább meg vagyunk tartva, meg vagyunk támogatva. Egyszerű a képlet Ugye miért múlnak el az influenzák tavasszal? Mert egyre inkább kapcsolódunk a természettel. Miért betegszünk le a tél végére? Mert egyre eltávolodunk a természettől. Ilyen egy egyszerű az egész képlet. Nincs mit túl bonyolítani. Értelmetlen bevenni azt a sok maszlagot, amit a média meg a élelmiszer, gyógyszer és a többi egyéb túlzó iparoknak, kapitalista szemünleti iparoknak a propagandája. Ez mind-mind önös érdek, financiális érdek, fogyasztói társadalmat támogató érdek. Felejtsük már el, legyünk már immunisakra. És ugye környezet hatással van. Én is eltöltöttem négy napot egy idézőjeles vírusos környezetben, ahol fizikailag nem volt jelen a vírus, de minden egyéb szinten folyamatosan jelen volt. És utóbbi napokban ez a kedves nőszemély is már, már lebetegedett. És már ott megjelent benne a félelem, hogy akkor lehet, hogy ez korona. Ráadásul egy egészségügyi dolgozóról van szó, vagy orvos-doktornőről, aki meg most nincs. Praxisra tehát nem jár be, csak kutyát sétáltatni megy ki a parkba, a tévé előtt ül, és a házi teendőit végzi. És közben együtt érez gyermekeivel, akik éppen próbálnak haza evickélni távoli földekről, de folyamatos média és vírus függőség úgymond, folyamatos kapcsolódása szeretteivel, kivertőzés is veszélynek vannak kitéve, veszélyeztetett kor fölött van. Ezen kívül egészségügyi dolgozó, tehát erre van hangolva. Ezen kívül nem kapta meg a kellő figyelmet az elmúlt napokban a közvetlen környezetéből. Ezen kívül erején felül is kellett teljesítsen, mert hogy, hogy az én táplálkozási szokásaim jelentősen a főleg a húsfogyasztókétól. Tehát folyamatosan volt rajta egy stressz, hogy jaj, vajon mit fog nekem adni? Ez effektív négy nap alatt az egészséges állapotából megdöntötte. Én is eltöltöttem azt a négy napot, ott, és én is érzem, hogy leépültem. Úgyhogy nincs más sem, mint hogy újra megerősödni, újra összeszedni magam, izolálni ettől a vírusőrülettől magam. Nyilván elkerülhetetlen, mert úton ott félebb meg fog találni az információ, viszont olyan jellegi információkra fókuszálom, amelyek ennek a pozitív aspektusát mutatják be, vagy ki tudom olvasni belőle, és nem a félelem propaganda. Úgyhogy ez lesz a fókuszom az elkövetkezőkben, és úgy érzem, hogy sokaknak szüksége van még erre. Úgyhogy jelenleg egy podcast formájában, és a blogom újraészletésével fogok hozzájárulni ez a folyamathoz. Ez a terv, de nyilván Bármikor bármi történhet, és ilyen az élet. És történik is szerencsére. Nincs időnk unatkozni és ülni a papírjainkon. Dolog van rengeteg, és én amúgy is arra vagyok berendezkedve már hosszú évek óta, hogy online, mozgásban, távmunka, táv, akármi. <gül> és ugye olyan, hogy munkahelyem, munkám nincs, tehát mindig azzal foglalkozom, amit éppen fontosnak látok, fontosnak tart. És ez most fontos. Fontos, hogy megerősödhessünk kis és tágabb közösségeinkben. Közösség alatt értem a párok kapcsolatot, a család, a közvetlen környezet, az utca, a város, a nemzet. Megerősödés alatt értem azt, hogy érdemleges kapcsolódás. Az érdemleges kapcsolódás az azt jelenti, hogy nyilván együttműködő, ez kritikus fontosságú, viszont tisztelettel... Figyelemmel, éberséggel, jelenléttel különbözőek vagyunk, nem mindenki képes azonnal érezni a másik fél baját, igényeit. Tehát van, akinek ehhez kérdezni kell, beszélni kell. Van, aki még így se feltétlenül érti, meg fogja fel nyelvi különbözőségekből, belső zajból, stb. adódóan. Tehát van, akinél konkrét feladatokkal, meg cselekvéssel, meg gyakorlással lehet segíteni az együttműködést, az együttélést. Akkor vannak azok, akik az érintés erejével képesek felfogni a másik felet. Itt a rendszeres érintés, ölelés, válveregetés, simogatás, párunk esetében csók, ölelés, kapcsolódás... És ugye az öt szeretetnyelve erre szépen rámutat. Úgy van akinek az érintés a szeretetnyelve, nálam egyértelműen ez van jelen, van akinek a beszéd a szeretetnyelve, van akinek a, az értékes, együtt töltött idő, az az odafigyelés a szeretetnyelve, az az, amivel ki tudja fejezni leginkább a szeretetét, a törődését a környezetével. Van akinek az ajándékozás, az adás, Öröme tölti őt igazán, tehát áramoltatja a szeretetet a környezetében. És rengeteg egyéb kis apró trükk van, amit hogyha tudatosítunk és alkalmazunk, akkor az együttélés, az együttműködés az sokkal hatékonyabban fog működni, mint amire ma be van programozva az emberiség. És akkor meg gondolatomat is fejtsem ki, hogy ne legyen félreérthető. Tehát először is van egy biológiai program, egy fizikai program, mai orvos tudomány genetikai öröklésnek fogalmazza, de holisztikusabban nézzük, akkor a szülőktől hozott mindenféle minták. Tehát nem csak fiziológiai, nem csak génállományjal átörökített minta, hanem a szokások, testlélek, szellem szintjén, amit a szülőktől megtapasztalunk, az egyértelműen beég, beépül a génállományokba, és ezek határozzák meg az alapvető programunkat. Majd amikor már teljes szociális lényé váltunk, akkor direkt módon is, és nem csak indirekt szülők Tehát környezetünk által, hanem tényleg direkt módon is kapjuk a külső programokat, ami manapság a legaktívabb, ugye a média, az online tér, Facebook, ezek is mind-mind folyamatosan hangolják testünket, lelkünket és szellemünket egyaránt. Pozitív pszichológiai kutatásokban láttam egy ilyet, hogy a boldogságérzett képességünket 50%-ban genetikailag, azaz szülők, az mondott holisztikusabban értelmezhető szülőktől, azt a szem 40%-ban a kulturális közegünkből, tehát ugye, ez manapság már globális információk is hozzátartoznak, és a maradék százalék pedig döntéseink és cselekvéseink által tudunk hozzájárulni ennek az alakulásához. Tehát 40 százalék az, amit a tudatos felelő döntésekkel igenis befolyásolhatunk, ez az a cselekvés, mire vagyunk nyitottak, Mire vagyunk készek, tanulás, fejlődés, stb. És csupán 10% az úgynevezett rajtunk kívülálló okok. Kollektív tudat, a globális hangulat, minden olyan egyéb faktor, ami ami fölött nem feltétlenül van tudatos döntési és választási jogok vagy erőnk, képességünk. Tehát ennek alapján elmondhatjuk, hogy Amennyiben a szülők és közvetlen környezetünk, akivel tényleg aktív szeretett kapcsolatban vagyunk, a vírusparában vannak, akkor 50 esélye van arra már is, hogy vírusparában legyünk. Erre vagyunk kihegyezve, erre vagyunk hangolva, ezt az információt keressük és kutatjuk és beengedjük, ez tudatosan, felelősen figyelünk rá, fókuszálunk rá, akkor ez már 90%. És ma az a 10% az egyértelműen a vírusról szól. Tehát 100%-os fertőzési arány legalábbis pszichésen megtörtént, amely a következményeként fizikai testben is meg fog jelenni hamarosan. Ugyanis a vírus az csupán információ. Ezt még a tudomány is kimondja. A vírus az csupán információ. Az egy önállóan létezni nem képes. Tehát gazdatestre van szüksége. Hogyha holisztikusan szemlézzük, az az egy tágabb perspektívával. A vírus a mai világban az információ, ami felénk árad, és a gazdatest, az mi vagyunk. Ez az információ eléri a fizikai testet, és formát ölt. Azaz a vírus nem kimondható addig, nem detektálható addig, amíg nem jelenik meg egy sejtben. Amint megjelent egy sejtben, azaz formát ölt, már is elektromikroszkop alatt megfigyelhető abban a sejtben az a speciális elváltozás, ami nem egy élő entitás, nem csupán egy információ. Ráadásul a tudomány még mai napig értetlenül álló az előtt, hogy hogyan képes pillanat alatt elterjedni minden egyes sejtben, azaz megjelenni minden egyes sejtben. Ez a vírus hát így, hogy nem egy darabka víruska megérkezett, azt osztódó sejtekkel lehet kezd terjedni, hanem ez csupán egy rezgés, ez egy frekvencia, amely mindenhol, ahol vízbázisú életforma van, materializálódni fog. Ennyi és minél intenzívebben van jelen a térben, annál könnyebben, és minél gyengébb immunrendszere annak az élő szervezetnek, annál gyorsabban és könnyebben. És manapság ugye folyamatos zaj, folyamatos információ, folyamatos elektroszmok, mágneses hullámok, régszennyezettség folyamatosan érkeznek, fémek még érzékenyebbé válik a testünk az elektromos és mágneses frekvenciákra. Még inkább nem találjuk a helyünket a világban, és nincs feladatunk, tehát még nyitottabbá válunk arra, hogy megmondják nekünk, hogy mi van, meg hogy mit csináljunk, meg hogy, hogy van, hogyan gondolkodjunk, le. Egyre inkább nyitottabb az ember mindenféle külső behatásokra. Ez zajlik, ez történik. Tehát, mi a megoldás? Belső megoldásokat találni, bent keresni, befelé fordulni, belsővel foglalkozni. És ehhez, ebben az évben minden, de minden lehetőséget megkapunk. Saját felelősségünk, környezetünkért, szeretteinkért. Az előző példára visszatérve, hogy a szüleink erre vannak hangolva, arra leszünk hangolva mi is, már is 50 ban Annélkül, hogy lenn, kapcsolatban lennénk velük, egy sokkal mélyebb, folyamatos kapcsolat van köztünk, hiszen együtt töltöttünk életünknek, a fejlődési szakaszát, úgymond egymásra vagyunk hangolva. És amire ők vannak hangolva, 50%-ban automatikusan gondolkodás nélkül döntéseink és felelősségvállalásunktól függetlenül megjelenik az életünkben. Tehát a mi felelősségünk megnyugtatni a szüleinket. Viszont elsősorban önmagunkban kell a szüleinkről alkotott képet letisztázni, megnyugtatni, megszeretgetni, és csak azután kommunikálni, ezt feléjük, akár szóban, írásban. Tehát ha előbb úgy hívjuk fel a szüleinket, hogy jaj, ne féljetek, ne pánikoljatok, akkor ezzel csak olaj a tűzre. egy egyrészt az univerzum nem ismeri a ne szót, tehát ők csak azt fogják érzékelni ebből, hogy féljetek és pánikoljatok. Úgy hívjuk fel őket, hogy minden rendben van, minden helyén van, én jól vagyok, mi jól vagyunk, szeretteitek jól vannak, abban a pillanatban a szülőnek a legfontosabb kérdése fejében megnyugvást talált. Tehát a szülőnek a legnagyobb áldás az, ha tudja, hogy a gyermeke rendben van. És hallottuk épp a szülőktől, hogy ők hogyan képzelik azt, hogy mi rendben legyünk. Még ha nem is. Ugyanúgy gondoljuk és látjuk, akkor is nagyon fontos, hogy ők meg tudjanak nyugodni. És nem azzal, hogy azt hazudom nekik, hogy igenis, édesanyám orvos és ügyvéd lettem, és minden rendben van, úgy, ahogy szeretted volna, hanem mindenki találja meg a maga módját, hogy hogyan tudja a lehető legjobban biztosítani a szüleit arról, hogy még ezekben a nehéz időkben és nehéz körülmények között is rendben van. És mit is jelent? Kicsit objektíven szemlélve az, hogy rendben van, rendben vagyok. Én akkor vagyok rendben személy szerint, hogyha van dolgom, és azt csinálhatom, vagy valamit tehetek annak érdekében, hogy ez előre lendüljön. Van kivel, vannak emberek körülöttem, vannak, akikhez kapcsolódhatok fizikai térben, vagy akár kommunikációs eszközök segítségével. Elérhető a természet. Ez nagyon-nagyon ez fontos. Hogy megmaradjon a kapcsolatom a földanyánkkal, a legerősebb élő entitással, a női, az abszolút női minőséggel. Akkor szükség egy olyan felsőbb erő, egy olyan mindenütt jelenlévő erőnek a tudatában lenni, amit sokan Istennek hívnak, vagy magasabb rendű énnek, vagy fénynek, apánknak. Ugye a magyar kultúrában földanyák és napapánk, ez az a két erő, amely adja az életet. Ez volt az a két erő, amiben mindig mindenki egyértelműen hitt és erre támaszkodtak. Ez határozta meg az életüket, és akarva akaratlanul ez határozza meg az életünket ma is. Csak nem adunk neki kellő tiszteletet és figyelmet. Itt az ideje értékelni a napsütést és a föld erejét vallástól, egyháztól, stb.től függetlenül, mindegy, hogy hívjuk ezeket. De ez a két erő itt van, letagadhatatlanul, elfogadhatóan. Igen, ott tartottam, hogy, hogy rendben van. Tehát mit jelent az, hogy én a rendben vagyok? Földanyánkkal és napapánkkal való kapcsolódás, emberekkel való kapcsolódás, munkához, tevékenységhez, feladathoz kapcsolódás, és a jó minőségű étel, és a tiszta víz, és egy fedél a fejem fölött, ahol nyugodtan ledölhetek, ez az, az, az otthon. Mert van, ahol nem feltétlenül szükség fedél, meg fal, ahhoz, hogy ezt otthonnak nevezzék el. Megvannak az eszközeink arra, ma is, hogy megtartsuk kapcsolódásainkat környezettel, emberekkel, és az ügyünkkel egyaránt.